Ripatia, neforgesenda simbola virino. Em la dua ono de la e artcento poste Cristo, en Alexandrio, urbo de Egiptoio, nasquides virino que estas la onua conata mathematicistino en la historio, cae bedaurinde ancauties unua martiro. Si a nomo estas Ripatia. Ripatia estis filino cae lernantino de Teono, fama matematicisto cae astronomo, o administris la plurtsentiaram bibliotecum de Alexandrio. Tiu tempe, Alexandrio estis la de furbo des scienso cae filosofio, en di Ripatia, cui neniam et zinigis, trovis la perfecta netoson por dedici siam vivon al estudado cae instruado, chromatematico chi para a astronomia cae filosofia. nestas certetis sobre tio, tamen historiisto e diras, sur base de inditzoi, que chi inventis la astrolabon cae la e hidrometro, cae que multa e artcento e la covro de Copernico cae ali astronomoi. Hipatia intuitis que la suno estas pli granda o la planedoi, cae pri la rondirado de ili circa la suno. Malgra la malabundez da documentoi, si se a tutta caro o perdidis, eblas si que interalie, che si escribis comentario in privercoi de mathematicisto dio fanto, ca euclido. De astronomo e Ptoolemeo cai el samoso cai e de filosofo e Platono cai Plotino. la e, hipatia, e quireno, que o irrestes pri la vivo cai verco de ripatia estas chefe aro da leteiro ecribita e, e alchi de cinesizio el quireno chia ple fama lerernanto que o poste é farides episcopo caiian cau o informo e conservita e dea e sam tempulo. Prochia tragica morto. Prochia inezo cai e pro la facto que estis estes cristanino, chives multen problema com la eclesio. Enchia e pouco la romia imperio romano, que o estes adoptinta la cristanismo quil o oficiala estes em decadenso. Kaj ofte okazis politikaj disputoj inter autoritatuloj religiaj kaj secularaj. unu el la plej konataj estis la disputo inter Oresto, kiu estis guberniestro de Aleksandrio kaj la episkopocirilo Ripatia estis concilistino de Oresto kaj protektata de Pro tiu circunstanzo, kivankam si ne emmixidis recte in politica in aferoen, si altiris malamon de cristane fanaticuloi, kiui apartenis al grupo nomata parabolanoi. La parabolanoi estis voluntuloi, kiui ec de la unuei arcento de la ecclesio flegis malsanuloin enterigis mortintoin, cai e multi estes usatae de cristana e potente suloi que corpo guardistoi. Tute sem base, a hipatia, que ele cai parabolano e rigardes ripatia, que el culpa no politica conflito em la urbo, cai e accusis pri practicado praticado de magio cai e necromanticio. E em maljoiega fatala tago de layaro. que vart sente de que vim post Cristo, que am ripatia, tiam mesadia virino, iris surstrate em si a portilo, tio e fanaticulo e stormes laveturilo, mordes la, la portanto em, cai cruel e mortig estas dirite que per tegolo e cai ostro concoi, ili fors craps chian raltum, dum chian coro vivis. cai e, poster dispetsiges cai e bruliges chi corpo ripatia credes que classica filosofia cai e cristianismo povas pátse como existe Morrice e barry cai politikisto diles que estes la lasta e la relenoi aludante -se al chi desiro de al La facto estas que ripatia y disvirina symbolo de lucto contra o obscurantismo cae misoginetso. Esperebla a chia memoro esto plica e pri honorata cae desconegata, porque ha-lhe no tempo, em que o nenia murdo Ocasos nome